Розділ двадцять шостий. Один. Усмішка Атропоса сяїла огидним тріумфом і... І страхом. Він захопив тебе зненацька. Він тримає скальпель біля мотузочки Луїзи, стискаючи її шию рукою. І все ж він боїться тебе до смерті. Чому? «Нумо, досить гайти час, не недомку! Віддай перстень!» Ральф повільно поліз у кишеню і намацав перстень, гадаючи, чому Атропос не вбив Луїзу одразу. Він же, напевно, не має наміру їх відпускати. «Він боїться, що я можу оглушити його телепатичним ударом карате. І це лише початок». «Гадаю, він боїться, що я скручу його, боїться сутності, яка управляє ним, боїться кривавого царя. Та ти боїшся свого хазяїна, мій огидний друже!» Ральф затиснув перстень між великими вказівними пальцями. «Підійди і візьми! Не соромся!» Обличчя Атропоса перекосилося з люті. Я вб'ю її, хіба ти не чув? Ти домагаєшся її смерті? Ральф дуже повільно підняв ліву руку. Відповідь була невтішною. Навряд чи в нього вистачить сил розкроїти цю лису голову. До того ж, Ральфові не сподобалося те, що він побачив. На зміну панічній усмішці Атропоса прийшла спокійна впевненість. Він відчув, як божевільні очка обмацують поглядом його обличчя, тіло, але в основному його ауру. Ральф чітко уявив собі механіка, що перевіряє, скільки бензину залишилося в машині. «Зроби ж що-небудь!» – поглядом прекрасних очей молила Луїза. «Будь ласка, Ральфе!» Але він не знав, що робити. Не було жодної ідеї. Усмішка Атропоса стала ще впевненішою і нахабнішою. «Та ти розброєний, Шотті! Як сумно. «Тільки зачепи її, і я тобі не позаздрю, Гівнюк. Атропос посміхався. «Тим, що в тебе залишилося, ти пацюка не зможеш відігнати. Чому б тобі не стати хорошим хлопчиком і не віддати перстень?» «Ах ти, недоноску!» Це Луїза вступила в розмову. Вона вже не дивилася на Ральфа, вона дивилася в дзеркало, перед яким Атропос приміряв останні трофеї. Хустко розаліз, скажімо, чи пана мобіла Макговерна. У її широко розплющених очах палала лють, і Ральф знав чому. «Це моє, підлий злодію!» Вона різко рванулася назад, використовуючи перевагу у вазі і притискаючи Атропоса до стіни. Карлик захрипів. Рука, що стискала скальпель, зметнулася вгору. Лезо встромилося в суху штукатурку. Луїза повернулася до карлика. Її обличчя палало люттю. Вона була так разюче не схожа на нашу Луїзу, що МакГоверн знепритомнів би, якби побачив її зараз. Її руки тяглися до вух карлика. Палець Луїзи встромився йому в щоку. Атропос завив, як собака, якому наступили на лапу. Потім знову схопив жінку за талію і повернув її спиною до себе. Він уже приготувався перерізати мотузочку, коли Ральф загрозливо похитав пальцем правої руки. Вирвавшись із нігтя, слабкий, ледь помітний спалах світла, вдарився об лезо скальпеля, моментально відкидаючи його від мотузочки Луїзи. І все... Ральф відчув, що його особиста зброя тепер спорожніла. Атропос скалив зуби через плече Луїзи, у той час як жінка звивалася в його руках. Вона не намагалася вирватись. Вона хотіла розвернутися, імітуючи жест пилки. Атропос стиснувся. «Якщо ти доторкнешся до неї лезом, я так ударю, що тобі доведеться збирати свої мізки по стіні». Я не жартую. Віддай перстень, шорттаймери. Вони не можуть брехати, раптом згадав Ральф. Не знаю, чи говорили мені про це, чи я зрозумів інтуїтивно, але вони не можуть брехати. А ось я можу. Ось що я тобі скажу, містере А. Пообіцяй, що виконаєш умови угоди, і перстень твій. Атропос кинув на нього погляд, у якому проглядав сумнів, змішаний з підозрілістю. Угода, що ти маєш на увазі? Ральфе, ні. Ральф подивився на жінку, потім на атропоса і підняв ліву руку до щоки, не роздумуючи, як цей жест сприйме лисий лікар карлик. Скальпель щільніше притиснувся до мотузочки, утворюючи темну пляму в точці дотику. Великі краплі поту виступили на чолі Атропоса, а коли він заговорив, у голосі його чулася паніка. Не смій метати в мене блискавки, вона помре, якщо ти це зробиш. Ральф поспішно опустив руку, потім, немов хлопча, що провинився, зчепив руки за спиною. Перстень Еда й далі був затиснений у жмені. Не роздумуючи, Ральф опустив його в задню кишеню штанів. І тільки в цей момент він зрозумів, що не має наміру віддавати персня. Навіть якщо доведеться за це заплатити життям Луїзи, їх обох він не віддасть. Хоча, можливо, до цього й не дійде. «Угода означає, що ми обоє підемо собі, пане А. Я віддам тобі перстень, а ти мені мою подругу. І ти пообіцяєш, що не заподієш їй шкоди». «Що скажеш?» «Ні, Ральфе, ні!» Але слова не могли передати всіх відчуттів Атропоса. Його погляд горів таким страхом, такою неспроможною люттю. Якщо коли-небудь він не жалкував, що не здатен брехати, то зараз пошкодував напевно. Але ж було потрібно від нього лише одне – сказати «угода відбулася». І тоді Ральфові було б непереливки, але Атропос не міг сказати, тому що не міг брехати. Він знає, що ми загнали його в глухий кут, подумав Ральф, і тут зовсім неважливо, переріже він мотузочку колоїзи чи відпустить її. Він вважає, що в будь-якому разі я розправлюся з ним, і він не помиляється. «І що ж ти можеш з ним зробити, любий?» – пролунав голос у якому чувся сумнів. «Чи багато в тобі після розкриття Савана, який оточував перстень, залишилося сили, щоб напасти на нього?» Лоїза щосили впиралася ногами, намагаючись своєю вагою придавити Атропоса. І не роздумуючи над тим, що він робить, Ральф кинувся вперед, падаючи на коліна і розводячи руки в сторони. Він був схожий на збожеволілого нареченого, який вимагає руки і серця. Луїза мало не вдарила його в горло. Ральф смикнув за поділ спідньої спідниці, яка зісковзнула із шовковим шерехом. А Луїза продовжувала кричати. «Мерзенний злодій! Ось тобі ось! Подобається!» Атропос скрикнув від болю, а коли Ральф глянув у гору, то побачив, що Луїза вчепилася зубами вправе зап'ястя карлика. Скальпелем затиснутим у лівій руці, Атропос спробував перерізати її мотузочку, промахнувшись лише на дюйм. Ральф схопився на ноги і вже не розуміючи, що робить, накинув рожевий шовк з-підниці на занесену над Луїзою руку Атропоса і на його голову. «Тікай від нього, Луїза, біжи!» Вона вирвалася з рук карлика і, похитуючись, побрила до столу в центрі нори, витираючи з губ кров Атропоса, але обличчя й далі палало гнівом. Атропос, борсаючись у рожевому шовку, метнувся за нею, але Ральф перехопив його і відштовхнув до арки. «Не вийде, друже!» «Відпусти мене! Відпусти зараз же, виродку! Ти цього не зробиш!» «Найдивніше, що він дійсно вірить у це!» «Подумав Ральф. Йому так довго ніхто не заважав, що він геть забув, на що здатні шорт-таймери. Але я це виправлю». Ральф згадав, як Атропос перерізав мутузочку Розалі після того, як та покірно лизнула його руку. І ненависть до цього хитрого, лютого, божевільного чудовиська вибухнула в ньому, мов перезріла печериця. Він схопив за край Луїзиної спідниці і двічі обмотав її навколо кулака, натягаючи матерію так щільно, що під нею рожевою посмертною маскою проступили риси Атропоса. Потім, коли вістря скальпеля розрізало матерію, Ральф розкрутив Атропоса немов древній воїн пращу, кидаючи камінь, і викинув його крізь дверну пройму. Якби Атропос упав, він постраждав би не так сильно. Але він не просто впав. Він із гуркотом ударився об камінь, що лежав перед порогом, скрикнув від болю і опустився на коліна. На рожевому шовку почали розпускатися криваві квіти. Скальпель зник у прорізі. Ральф кинувся слідом за Атропосом, коли скальпель з'явився знову, розширюючи проріз, крізь який визирало перекошене обличчя істоти. З носа Атропоса цибеніла кров, лоби скроні також були обагрені кров'ю. Припини! Попереджаю тебе, таймери? Ти пожалкуєш, що взагалі з'явився на цей... Проігнорувавши погрозу, Ральф з усієї сили жбурнув Атропоса вперед. Руки Карлика й далі були заплутані в спідниці, і він проїхав по підлозі обличчям. Крик болю і подиву вирвався з грудей Атропоса. Дивно, але десь глибоко в мозку Ральф почув нашіптування Луїзи, яка переконувала, що достатньо. Цілком достатньо. Вона просила не вбивати цього психа, не завдавати болю істоті, яка щойно намагалася вбити її. Атропос хотів перевернутися на спину, але Ральф ударив його ще раз і притиснув коліном до підлоги. Не рухайся, друже. Мені більше подобається, коли ти лежиш спокійно. Ральф глянув на Луїзу і помітив, що лють її минуло так само раптово, як і прийшла. Не каприз погоди. Наприклад, торнадо, що обрушився посеред ясного дня, зірвав дах із сараю, а потім знову зник. Луїза показувала на Атропоса. «У нього мої сережки, Ральфе! Цей злодій носить мої сережки!» «Я знаю, бачив!» Усмішка атропоса зринула в розрізі шовку. То було обличчя найпотворнішої дитини в момент появи на світ. Ральф відчував, як під його коліном тремтять напружені м'язи спини огидного чудовиська, і згадав прислів'я. Хто піймав тигра за хвіст, не зважиться відпустити його. Саме тепер, у підземному лігвищі, відчуваючи себе персонажем казки, придуманої безумцем, Ральф осягнув якийсь вищий сенс цього прислів'я. Раптова лють Луїза і випадкове невіддання Атропоса дозволили Ральфові принаймні тимчасово взяти гору. Питання, з яким не можна було зволікати, полягало в наступному. Що робити далі? Рука, що стискала скальпель, зробила мах, але удар виявився слабким і неприцільним. Ральф з легкістю ухилився. Схлипуючи і вивергаючи прокльони, але все ж не відчуваючи страху, Атропос знову накинувся на нього. «Дай мені лише встати, старий виродку! Дурний, сивий шартаймере, Зморшкуватий вилопок!» «Останнім часом я маю набагато кращий вигляд, друже. Хіба ти не помітив?» «Підар! Чокнутий шорт Ти ще пожалкуєш! Покаєшся!» «Ну що ж», – подумав Ральф, – «принаймні він не проситься. Я очікував, що тепер він буде благати мене». Атропос продовжував орудувати скальпелем. Ральф спокійно завдав йому кілька слабких ударів, потім однією рукою схопив за горло розпростерту на підлозі істоту. «Ральфе, ні, не треба!» Він похитав головою, не розуміючи, що виражає його жест – роздратування, впевненість чи й те і інше в однораз. Доторкнувшись до Атропоса, Ральф відчув, що той весь тремтить. Лисий лікар хрипло скрикнув, але Ральф не забрав руку, намагаючись стиснути горло супротивника і не дивуючись тому, що не може цього зробити. А проте хіба не говорив Лахесіс, що тільки шорттаймер може протистояти волі Атропоса? Але яким чином? Атропос мерзенно захихикав. «Будь ласка, Ральфе, не вбивай його! Давай заберемо мої сережки і підемо!» Атропос скосив очі на Луїзу, потім звернувся до Ральфа Робертса. «Невже ти вважаєш, що ти можеш вбити мене, шорт -таймери? Подумай, як слід!» Ральф так не вважав, але він хотів переконатися. «Життя – підступна штука, Шотті! Чому б тобі не віддати мені персня? Однак, рано чи пізно я заберу його. Та пішов ти. Дешева перепалка, але головне питання так і залишилося без відповіді. Як же він повинен вчинити з цим чудовиськом? Що б там не було, ти не можеш діяти, поки за твоєю спиною стоїть Луїза, порадив голос, не зовсім схожий на шепіт Керолайн. «Вона була прекрасна у своїй люті, але тепер лють минула. Луїза занадто м'якосердна для того, що буде далі, Ральфе. Тобі необхідно випроводити її звідси». Ральф повернувся до Луїзи. Її очі були напівзаплющені. Вона в будь-який момент могла опертися на стіну і так заснути. «Луїза, я хочу, щоб ти пішла звідси!» «Негайно! Піднімайся нагору і почекай мене під...» Мигнув скальпель. Атропос мало не зрізав Ральфові кінчик носа. Ральф відхитнувся, його коліно заковзало по шовку. Атропос потужним ривком звільнився, але в останній момент Ральфові вдалося вдарити карлика по голові ребром долоні і знову притиснути коліном до підлоги. «О, о, припини! Ти ж уб'єш мене!» Ральф, не звертаючи уваги на стогони Атропоса, глянув на Луїзу. «Іди, Луїзо, я теж скоро піднімуся!» «Навряд чи без сторонньої допомоги я зможу здолати сходи! Я така слабка!» «Зможеш, ти мусиш піднятися, і ти це зробиш!» Атропос, притиснутий до підлоги коліном Ральфа, знову поворухнувся. Але для звільнення цього було зовсім недостатньо. Час мчав зі скаженою швидкістю. У цей момент справжнім ворогом був час, а не Еддіпно. «Мої сережки...» «Обіцяю, я принесу їх, Луїза». Величезним зусиллям волі Луїза випрямилась і уважно подивилася на Ральфа. «Не треба вбивати його, Ральфе, навіть якщо ти й мусиш. Це не по-християнському». «Зовсім не по-християнському». Погодилося маленьке, дурненьке створіння в його голові. Не по-християнськи, а проте я не хочу втрачати переваги і чекати. «Піднімайся, Луїза, я сам вирішу, що з ним робити». Жінка сумно подивилася на Ральфа. «Нічого не зміниться, навіть якщо я попрошу тебе не вбивати його, правильно?» Ральф, подумавши, похитав головою. «Ні, але я обіцяю тобі, що буду лише захищатися. Цього достатньо?» Луїза кивнула. «Так, можливо, я зможу піднятися нагору, якщо буду йти повільно й обережно. Але як же ти?» «Зі мною все буде добре. Чекай мене під деревом». «Добре, Ральфе». Ральф дивився, як Луїза перетнула кімнату та Почукелин діпно бовтався в неї на зап'ясті. Вона почала повільно підніматися сходами. Ральф почекав, поки Луїза не зникла з очей, потім повернувся до Атропоса. «Ну ось, мій любий, тепер ми самі. Що нам тепер робити? Може, пограємося? Тобі ж подобається розважатися!» Атропос одразу ж відновив опір, водночас розмахуючи скальпелем і намагаючись проткнути Ральфа Роберца. «Відстань! Відпусти мене, старий гомико! Атропос звивався так скажено, що притискати його коліном було все одно, що втримувати в такий спосіб змію. Ральф не звертав уваги на крики, смиканину і скальпель. уже вся голова Атропоса звільнилася з-під спідниці, що трохи спрощувало ситуацію. Ральф схопив за сережки Луїзи і смикнув, але вони залишилися на вухах, зате Атропос зайшовся криком від болю. Ральф, посміхнувшись, подався вперед. А, то для них довелося й вуха проколоти. Так, чорт забирай! Цитуючи тебе, життя – підступна штука, згоден? Ральф знову схопив за сережки і різкорванув. З мочок вуха Атропоса фонтаном бризнула кров. Той завив як дриль, і Ральф на мить відчув жаль до огідного створіння, змішаний з презирством. Маленький виродок звик завдавати болю іншим, але сам з болем ніколи не зіштовхувався. Можливо, він ніколи раніше й не страждав, а то ж відчуй на власній шкурі, друже, що відчувають твої жертви. Припини, припини! Ти не можеш чинити так зі мною! То це виходить новина для тебе. Тоді я тобі цю новину повідомляю. Так чому б тобі не змиритися? А чого ти цим доб'єшся, шортаймери? І все відбувається так, як заплановано. Люди в громадському центрі розпрощаються з життями, і перстень нічого не змінить. Я й сам знаю подумав Ральф. Атропос ще задихався, але вже перестав смикатися. І Ральф дозволив собі оглянути кімнату швидким поглядом. Зараз йому необхідне натхнення, згодиться й маленька ідейка. «Я хочу дещо запропонувати, пане А, на правах нового друга і товариша по розвазі. Можна?» Я знаю, як ти зайнятий, але необхідно знайти час і зробити щось із цією кімнатою. Я не наполягаю на тому, щоб вона перетворилася на храм краси, але тут гірше, ніж у свинарнику. Атропос одночасно ображено і насторожено. Даєш мене хвилює твоя думка, шорт-таймера? Був лише один вихід, неприємний, але Ральф однаково продовжував. Він мусив продовжувати. Перед його внутрішнім зором стояв образ, що схиляв до дій. Він бачив Еда Діпна, який летить у дер'ї на літаку, завантаженому каністрами з вибухівкою або нервово-паралітичним газом. «Як ти гадаєш, що я можу зробити з тобою, пане А?» Відповідь прозвучала одразу, без жодних прологів. «Відпусти мене! Така відповідь! Єдина!» А я дам тобі спокій. Вам обом. Залишу вас в визначеності. Ти проживеш ще років десять, цілком можливо, що й двадцять. Але тільки ви не повинні втручатися. Йди додому, а коли настане час великих подій, стеж за ними по телевізору. Ральф щосили намагався робити вигляд, що він серйозно обмірковує пропозицію. А ти даси нам спокій? Ти обіцяєш дати нам спокій? Так. На особі Атропоса з'явився вираз тремтливої надії, а навколо карлика збиралася аура. Ральф бачив, що вона того ж огидного кривавого відтінку, що й пульсуюче світіння, яке огортає лігвище. Знаєш що, пане А, Атропос із зростаючою надією. Що? Ральф різко схопив ліве зап'ястя Атропоса і завів назад його руку. Атропос зайшовся криком. Пальці розтиснулися і випустили скальпель. А Ральф із вправністю професійного кишенькового злодюжки підхопив зброю. Я вірю тобі. Два. Ідай! ідай. І... Атропос міг репетувати годинами, тому Ральф зупинив істеричний припадок найпростішими з відомих йому способів. Він подався вперед і лезом полосну попотили ці лисої голови, що визирала з розрізу луїзаної спідниці. Ніяка невидима рука не завадила його удару. Кров, ціла ріка крові полилася з порізу. Аура, що оточувала Атропоса, темніла, набуваючи відтінку гнійної рани. Він знову закричав. Ральф, нахилившись до вуха Карлика, весело мовив. «Можливо, я й не можу вбити тебе, але всипати чортів ще як можу. До того ж мені не потрібна психічна енергія, правильно? Досить і цього». Ральф зробив скальпелем ще один поперечний розріз, немов розрізаючи літеру «Т» на потилиці Атропоса. Карлик пискнув, почав вириватися. Ральф з відразу усвідомив, що якась частина його, шкодливий гномик, що засідав усередині, від усієї душі насолоджується всім цим. «Що ж, якщо хочеш, щоб я сполосував тебе усього, пручайся. Я перестану лише тоді, коли перестанеш ти». Атропос моментально завмер. «Ось і чудово. Я поставлю тобі кілька запитань». Гадаю, у твоїх інтересах відповісти на них. Запитуй, що завгодно. Будь-які запитання. Тільки не роби мені боляче. Чудовий підхід, друже. Але немає межі досконалості. Згоден? Ральф полоснув ще раз, роблячи довгий поріз на черепі з боку скроні. Смужка шкіри обвисла, немов погано приклеєні шпалери. Атропос завив в Ральфа звело шлунок. Дивно, але при цьому він відчував душевний спокій. Однак, коли він заговорив, подумав. За тропосом. То зробив усе, щоб не виявити своїх справжніх почуттів. «Така моя мотивація лікарю. Якщо я змушений буду залучити додаткові аргументи, тобі доведеться скористатися суперклеєм, щоб утримати рештки шкіри на голові. Ти мене добре зрозумів?» «Так, так!» «Ти мені віриш?» «Так, сивий виродку, так!» «Чудово! А тепер питання, пане А. Ти дав слово. Чи дотримаєш ти його?» Атропос влагався з відповіддю. Щоб підбадьорити карлика, в тупим кінцем приклав скальпель до його щоки. Нагородою став ще один крик і готовність до негайної співпраці. «Так-так, тільки не роби мені боліче, будь ласка!» Ральф прибрав скальпель. Відбиток леза немов родима пляма горів на гладкій щоці маленького створіння. «Добре, а тепер слухай. Обіцяй, що до синам з Луїзою спокій до закінчення мітингу в громадському центрі. Ніяких витівок, нападів, нічого. Обіцяй». «Та пішов ти! Візьми свою обіцянку і засунь собі в сраку!» Ральфа не зачепили слова Карлика. Його посмішка стала ще ширшою. Тому що Атропос не сказав, чого він не хоче. І що ще більш важливо, Атропос не відкрив, чого він не може. Він просто відмовився. Невеликий відступ, але все легко поправити. Змусивши себе забути про жалість, Ральф полоснув скальпелем по спині Атропоса. Тканина спідниці розкрилася, розійшовся і брудний халат, і плоть, схована під халатом. Бризнула кров. І від Атропосових волань у Ральфа мало не лопнули барабанні перетинки. Морщачись, він нахилився і, намагаючись не забруднитися кров'ю, прошепотів. «Я не хочу більше мучити тебе». «Ще два порізи, і мене вирви від огиди. Але ти мусиш знати, що я можу зробити це. І буду продовжувати доти, доки або ти не пообіцяєш мені те, чого я від тебе хочу, або сила, яка не дозволила задушити тебе, не зупинить мене знову. Гадаю, ти перетворишся на суцільне місиво, поки дочекаєшся останнього. То що скажеш? Даси обіцянку, чи волієш стати розрізаним грейпфрутом?» Атропос ридав, жахливий, нудотний звук. «Ти нічого не розумієш! Якщо тобі вдасться зупинити те, що почалося, шанси мізерні, але хто знає, мені не уникнути покарання від істоти, яку ви називаєте кривавим царем!» Ральф, сціпивши зуби, знову полоснув лезом. Його щільно стиснуті губи нагадували шрам, що давно зажив. Ральфу довелося натиснути на скальпель, коли лезо ковзнуло по хрещу, а тоді ліве вухо Атропоса впало на підлогу. Кров цебеніла в лисій голові, крики карлика оглушали. «Та вони зовсім не схожі на богів», – подумав Ральф. Він був розгублений і водночас відчував жах. Єдина розбіжність між нами і ними у тому, що вони живуть довше, і їх важко побачити. До того ж із мене поганий вояк. Від одного виду крові мені стає зле. Добре, добре, обіцяю. Перестань різати мене на шматки. Не треба, будь ласка. Це лише початок. Скажи, що обіцяєш дати спокій мені, Луїзі і Еду, поки не закінчиться мітинг у громадському центрі. Ральф очікував поновлення боротьби, але Атропос здивував його. Обіцяю! Обіцяю дати спокій тобі і суці, з якою ти сюди прийшов! Луїза, назви її на ім'я. Так, так! «Луїзі Чес, я згоден дати спокій їй, і Еду дібна теж, і всім, усім! Тільки не треба більше мене різати! Тепер ти задоволений, чорт, тебе забирай!» Ральф вирішив, що він задоволений. Як може бути задоволеною людина, яку нудить від власних методів і дій? Навряд чи в обіцянці Атропоса могла критися пастка. Лисий карлик знав, що на нього чекає жорстока розплата». Однак не міг перебороти страх, якого нагнав на нього Ральф. «Так, пане А, тепер я задоволений». Ральф не зміг більше стримувати блювотні позови. Відпустив свою жертву. Глянув на заляпаний кров'ю скальпель, потім щосили жбурнув його подалі. Скальпель, перевернувшись у повітрі, зник у пройомі дверей у склад. «Там йому і місце», – подумав Ральф. Нодота відступила, але горло звело. Атропос повільно звівся на коліна, оглядаючись довкола з виглядом мученика, який вижив у сутичці з убивцею. Він побачив своє вухо, що лежало на підлозі, і підібрав його. Покрутив у маленькій ручці і глянув на Ральфа. В його очах блищали сльози болю і приниження. Але було в них і щось більше. Лють такої сили й глибини, що Ральф відсахнувся. Перед цією люттю будь-яка обережність здавалася ненадійною й марною. Відступивши на крок, він тицнув Атропоса тремтячим пальцем. Пам'ятай про свою обіцянку. Атропос похмуро ощирився. Я пам'ятаю. Як таке можна забути? «Але я пообіцяю тобі дещо іще! Дві обіцянки за ціною однієї, так би мовити!» Атропос повторив добре знайомий Ральфові з лікарняного даху жест, виставивши два пальці правої руки буквою «В» і створюючи в повітрі червону дугу. Усередині дуги Ральф побачив людську фігуру. За нею, тьмяно поблискуючи, немов крізь криваву завісу, виднівся магазин «Червоне яблуко». Ральф хотів було запитати, хто це стоїть перед магазином на узбіччі Гаррі Савеню, а тоді раптом зрозумів і вражено глянув на Атропоса. «Ні, о боже, ти не можеш!» Обличчя Атропоса розпливлося в самовдоволеній усмішці. «Знаєш, саме так я й думав про тебе, шортаймери, але я, як і ти, помилявся!» «А тепер дивися!» Атропос злегка розсунув пальці. Ральф побачив, як хтось у бейсбольній кепці з емблемою «Ред Сокс» вийшов з червоного яблука, і Ральф одразу впізнав його. Ця людина крикнула щось комусь іншому, що стояв на протилежному боці, і тут почалися жахливі події. Ральф відвернувся від кривавої картини майбутнього, яку показував Атропос. Але він чув те, що сталося. Спершу це належало випадковості шорттаймера, інакше кажучи мені. А ось і друга обіцянка. Якщо ти станеш на моєму шляху, то станеться те, що я показав. І ти нічого не зможеш зробити або якимсь чином запобігти цьому. Але якщо ти і твоя подружка не втручатиметься в хід подій... Тоді я теж не втручатимусь. Вульгарність, яка була звичним стилом поведінки Атропоса, він тепер відкинув, наче використаний карнавальний костюм, і вперше Ральф відчув, наскільки ж древня ця істота, яка володіє такою зловісною мудрістю. Знаєш, як кажуть наркомани, "Умирати легко, важко жити, у цьому й полягає істина. «Якщо хто і знає, то це я. Отже, що ти думаєш про це, шорттаймери?» Ральф мовчав, опустивши голову і до болю стиснувши кулаки. Сережки Луїзи, як маленькі вуглинки, горіли в його долоні. Перстень Еда, здавалося, теж обпалював його. Ральф хотів витягти кляту штуковину і жбурнути її слідом за скальпелем. Він знав, що ніщо в світі не зможе втримати його. Він згадав оповідання, прочитане ще в школі тисячу років тому. «Леді Чи Тигр» називалося оповідання, і тепер він зрозумів, що це означає мати таку жахливу силу. І такий жахливий вибір. На перший погляд, усе здається таким простим, що виходить, зрештою, одне життя проти двох тисяч. Але це одне життя. І всі ті... Ніхто з них нічого не знає. Спокійно подумав він. Ніхто, крім, можливо, Луїзи. А Луїза схвалить моє рішення. Керолайм не зрозуміла б. Але вони такі різні. Так, але чи має він право вирішувати? Атропос усе зрозумів по його аурі. Ставало страшно від здатності цієї істоти бачити. Звичайно, маєш, Ральфи. Насправді питання життя і смерті зводиться до наступного. Хто має право? Цього разу ти. Що скажеш? Я не знаю, що сказати. Не знаю, що й думати. Я лише хочу, щоб ви всі троє дали мені спокій. Ральф Робертс підняв голову до стелі лігвища Атропоса і закричав. Привіт. Сьогодні 306-й день. Слава ЗСУ. Я майже тиждень не міг втрапити до мікрофона в тій миті, коли на нього подавалося живлення. Це трохи подовжує наше безсоння. Однак є і хороше. Мішка, мій друзяка, бойовий медик, на короткий час приїжджав у Київ і заскочив у гості. У цю мить він вже знову на нулі, однак він лишив вам пару слів. Привіт всім шанувальникам Кінга. Я вдома, в Києві. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Тобі слава. А вам я дякую, що дослухали. Почуємося. І все буде Україна, сонечко.